Asteko gure telefonoen eralbilpenaz ikerketa bat gure telefonoa eta gure biziaren aldaketa zer egiten na dugu, aplikazio bat eta zikerketa bat irakurgi baitut interesgarria azkenean gaur mundua erakusten baitu nola, nola funtzionatzen du den munduak. Gaur egon maitasuna atxe maiteko ez da askiriko pestan ausoko, uh, aurra komitatzea slow baten dantzatzerat eta notik ezkondu aurrak egin eta hilarte kodeak aldatu dira eta oiturak ere. Gazteenak berba hobek izagotuko duzu aplikazioa edo teknologia berrian jarratzaile xutsuak bali masiste, Tinder aplikazioa. Zer da Tinder? Bo, ez du deus ikusteko lekin kinder ekin, maleruski. Fresna nahiko harri garria, ege erran enetzat, eh, mundu honen garapen eta aldaketa urrundik ikusi dugulontzat. Eta hino aski urbil, behinen bo. Shortzen duzue aplikazio hortan zuen perfila. Braz, eh, zuen izen argazki bat eman eta bar. Zuen izaitaz deskribapen bat, zer bilatzen duzuen, tinderren. Eta are, tinderren zurun bilo haundi hortan shortuak ziste. Eta hor, abiatzen da, zwip fenomenoa, zwip fenomenoa. Sekito larramar den, suipe, ube bikoitzarekin, aplikazioa nuen elburua ez da norbait atxemaitea bizkotxa errezetak elgarrekin lantzeko. Bikote bat, ala gaueko hoi plan bat atxemaitea da helburua. Beraz, aplikazioak proposatzen du argazkiak desfilaraztea, eta zuen eriarekin, bai edo ez, zer aiten duzue argazkiari. Eskuinerateramanez argazkia, bere perfila maite duzue. Eta berak maite badu ere, hap paremanetan txartzen altziste, elgarren artean. Eta eskerrelat bidaliz pertsona horren perfila, zuen zerrenatik desagertarazten duzi betiko, ez da gibilerat itzultzerik. Eta bako txak, manera dezberdin batez, baliatzen du, batzuek, bisigundu, zegoiten dira argazkian, eta zuip, eskuin eskuin. esker, esker, eskuin, esker, eta batzuak demora hartu zaien biziko autua egiten malute bezala. Pertsonaren sexualizazio osoan giraimen poderaren sentsazioa agertzen da hemen Ines Garmon ikerlaria kehek duen bezala. Pantailaren gainetik jendearen epaitzeko eta manipulatzeko gaitasunarekin heriaren gestu sinple batekin. Plaser erotiko bat ere heria lejatzen delarik argazkien gainean etengabeko autuaren impresioa hainbeste horpegi, hainbeste gorputz, niretzat bakarrik. Eta diestu horren errepikatzeak sortzen duen plazera eta adikzioa ere ipatzen du. Zinezko adikzioa sortzen baitu iduriz, joko bat bezala, ezin gelituz eriarekin hori egitea diakingabe ere zertan ari giren. Eta parean dituzun pertsonen deshumanizazio bat, obiektu batzu bezala, agertzen ira eta zu kontsumitzaile simple. Zip, zip, zip. Beste naz, Norbaiten ezagutza egin nahi baduzie eta um, gisa hortako gauzak gustatzen mazizkizue ka iso maitea web bada euskal euskaldunen zat aden, euskal erri osoko e, dienderi idekia den web gunea, eta speed dating delakoak proposatzen ito haste untan, eta hor Zazpi minutu dituzue modioa atxe maiteko. No stress, zazpi minuta Haiek dioten bezala, zazpi bikote, zazpi pintxo, eta zazpi minutu zure bikotegidea. Topatzeko, speed datingeko saio atxe gimbatean donostiako, kaskazuri, tabernako, xotoan eginen dauri, ente xato gali mazizte, hop, klik klik eta izen amaitan duzu. Itze tabu. eta gau gure etxean ikusten alduzien bideo bat edo hitzaldi bat obekeranike Berriak proposatzen duena Martinugalde parkean memoria historikoari lotutako hitzaldia. Zuzenki, bera, estriman, zuzenaren bidez, beraz suzenan streaming streaming suzenaren bidez joitean aldituzue hitzaldiak tenoreuntan beraz hasiak dira istorialariak eta elkarte memorialistak bildu ditu berriak oroiteria gune berrituaren aurkezpenaren kari. Hor beraz, um, bada atal berezibat, berriak sortu duena, eta webgune bat hori loturik, oroiteria deitzen dena, eta beraz, memoria historikoa, mila bat zontagoita mazazpiko uh, gerlaren ondotik, uh, memoria berreskuratzearen lanaren kezka horrek ilan, eta beraz, uh, hainbat ekitali eta bideo hatxamaiten alitu zuen, eta zuzenean beraz orain sigitzan duzie. Eta Baur, kantu bat, bakar, bakarrin, ere, go, Joseba Tapia hemen, espetxeko kontuak. Ez janta ez edan ez dakitzer ikusiko dedan Espainian errekinak palmeraren ostoigarrez egina. Kea atera asko, ez tarri mina, nere buruari asto, esanaz. Ontatik balitzok dina ilunpe ontan itun, baina beti tintun, zerret horriko zai, enago lasai. Laguna gauzzira dardar joan dira, Itxaaropen zar zerbait gerta ote ausskalo Gaur naizi izan lazaro, Nork egin la salón etortzen ezpadira aguro andonita pacico nik zer egin gero azkar da bero ez bainai zero gelari zulo egingo izero aldegiteko andikan gero Ateak ez balituzteke txiko, bakar bakarrik nuke txiko, baino kai holtxarra uain dago itxirik eta dana bakarnago bakar nago. So bakarti beti bildurti. Nuna ni doni, nuna en Ena txokon doni zuentzako badao doldi. Nere txako malko aldi. El urte handizpistiak, daduzkaten piu tristiak. Nik zeuskatoi guztiak zuengatik. Lagun maitiak, lagun maitiak. Joseba, tapia entzuten ginoen espetxeko kontuak eta egan bezala, oroiteria deitzen da, gune behiritu, hau beraz, memoria historikoari. Itzulia dena, lanketabat eraman nahiduena ere, eta hauts gora deitzenen atala ere sortu dute. Oroiteria gunean, gerlari buruzko kantu bilduma bat proposatuz. Eta hemen, Josetba Tapiak gravatutakoa ere proposatzen dute. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Zontxor horren atzean, terasategi dago errekale ainorga. eta gero Añorga, eta Añorgan dagoenekoz, jende asko gezdaki, esana dago, baino ez da ezagutza nahi, Añorgan rezola Orlan fabrika ari da dauenekoz, ondakinak erretzen, e, ondakinak mila katona erretzen, eta tartean toksikoak ere bai, baimen guztiak eusko jaularitzak eman da. Ni pello subiria aminon naiz, hemen herri honetan sortua naiz, eta Bizi nahiz, hemen dikur bil, hernanien. Entuten uzzi, beraz, peliozubiria. Bideo bat, hemen, hor, hogei uh, bat mila aldiz ikusia izan dena, datu den bideo bat. Ez amore eman, gezu aurrean ez onartu erraustegi kriminal. Hau, bideo untan, beraz, lau minutu irautenienak, uh, zero zabor taldeko kidea, pelio peliozubiriaren bideoa eta kesa, beraz, ikusten alduzue, argiaren ubebunean, atse maiten alduzue. Horain aldiz, erizain bat gurek ilan. Eta gurekin dugu ortarako ere irait, Zufi aurre, ahatsalde hon? Ahatsalde hon. Gelituko uh, joan aldiko bergaian, uh, Ipatzen nuen azkenaldian adinetako jendea eta sexualitatea instituzioetan bereziki, baina norokorki ere, eta azken jen hor, behar gaietik, normalitatetik, ezagritako kanonetatik kampo egoiteak ez du erotismorako sexualizatzeko gaitasuna kentzen, adinetako jendeak esartzen genituen hortan kanonetatik kampo direnak, edertasunetik Ereduguietatik kanpo eta, eta um, elbahituak, uh, beraz, uh, aipatzea pentsatu ginen gaur. Joaren uh, hastean, izan da dokumental bat, Kataluniako telebista batean, eta horrek behin itz uh, mintzara zidu. Euskal Herrian ere artikulu batzu atera dira, argian adibidez, atxamaitetan duzue. Lotura bat paralitikoek ere seksua nahi dute deitzen da, dokumentalare katalanez ora deitzen da, lotura atxemaren duzie argian, orduan ber uh, gaietik ari gira, azkenean uh, uh, gorputz guziek uh, badutela seksualitate eta erotismoaren uh, behar hori nahi hori, baina batzuentzat zuentzat komplikatuago da hori uh, bururainu eramaitea eta beraz, uh, Hor sartzen irak gai uh, tabu batzu, e, mis zana ipatzena prostituzioa, baina seksu laguntzaileak gehiago ipatzenan lehita izkina, edo zer di usuzuk hortaz. Uh, Be bai, uh, ados baldin bagira egeiteko er uh, seksualitatea behar bat dela, eh? behar fisikoa, behar gehiago behar psikologiko bat, eta azken finan badakigo uh, behar hori... Uh asetzen delarik zakhnolako hon egiten dion a, a, buruari eta beraz gokputzari, pensatzen alda, justuki bere gokputzean piskat itxia, edo um, ahapatu aden batek behar berdinak dituela, eta aldiz bere gorputzak ez dizkiola horiek permititzen, izan uh, fizikoki uh, elbahitasun bat duelako, edo uh, psikologikoki eta beraz, uh, edo bikote giderik ez duelako edo bakarrik uh, baitu ditude ausiten ala. Hor, mm. euh, artikuluan eh, azpimaratzenute, eh. uh, anistazun funtzionala duen gendeak ere seksua, plazera nahi duelako eta adibide batzu maiten dituzte, aski gordinak dira, hainan errealitatea hartzen iren adibideak dira. Uh, be buraxo batzuak adibidez, bu, buraxo batzu behartuak direla, jen semea mastur batzea, ez baitu zuten alberak bakarrik behar o horri, eta batzutan ere beraz pagatzen ituztela prostitutuak, baina nestirenak ere bereziki formatuak, ere olako beharrei, edo hori ba, da ere realitatea? Bai, realitatea, joztuki, azken finan, la laiku xinai, eta beraz, ahont baztertzen dela arazorri, emaiten aldiren erantzun guzi, hoiak baztertzen dira, eta uzten dira beguraso edo lagun, edo anaiareba, edo inguruko pertsunak, Ebe uh, uh, min, uh, min duen pertsona ogen behar horiek uh, erantzuten bakarrik eta beraz, bai, olakotan, bizanena, estremueta radioten gira, eta uh, bai, bizikigo goxai zan behar da, justuki bakarrik izatea, olako uh, erabaki edo uh, uh, zailtasun batzuen hain zinean, egia da, ez dela batera aipatzen eta alpa ipatzen delarik ere, uh, azken final erantzunik ez da atse maiten behintzat... Uh, uh, Euskal Herrian hemen eta frantzian, frantzia gestatuan. Mm. Hor dokumental horretan, bada uh, seksu baten hitza uh, edo, eta bera leheno erri zen eta gero seksu laguntzaile bilakatu da, jaiten duen gorputzauek aldatu, garbitu edo aurkian esertzen dituzte, baina inoiz ez dituzte besarkatzen, ez batzutan, hori uh, da, ere unkitze edo bakarrik uh, uh, nola egan. Kontaktuaren abiziki portantara. Bai, hori da, zeinatzen uste dira. Uh, Elba hitazunaren giblean, gauz, eritazun hainitz uh, zartzen aldira, izaiten alda justuki sortzetik den zerbait, izaiten alda iztripu batetik Uh, edo on, ondurio bat uh, iziten alde eritasun baten ondurio bat behar nahi dut bakoitzaren ibilbidea e, e, e, e ahunt desberdinada eta denek barakigu uh, denek azken finean ezagutzen baitugu edo geienek uh, zer importantearen uh, norbaiten uh, besoetan izaitea, uh, fereka baten ukaitea, gozotasun baten senditzea eta egia da elbagitasun uh, duen batentzat, Hainitzetan uh, uh, elbagitasunaren mina eta deia ok da. Eta hori erantzten askotan kontaktu uh, falta bat. Uh, jendea ez baita osartzen, uh, jendeak ez baitu maite e, ez da unkitzea edo batzuak ez da begiratzea ere. Bada ainitz hori eta egia da azken finean uh, behar hoji falta bat erantzten eta pertsona horiek. Azken finean um, uh, elbagitasuna ez duten bezain bat behar dute eta aldiz uh, ahunt uh, uh, ase gabeak egoiten direnak eta egia da kontaktuaren iportantzia hori um, Ahan zten da, ez da berez, hageman ah, ah, seksual baten behaja, eta benetan unkitzearena, uh, gozputza, be, bakoitzak bere gozputza sentitzearena, eta hogek er, kartzen alduen, guztotasun guziarekin, jolakzazio uh, guziarekin, uh, masajak izaiten dira, eh, jena dut baina egia da, ba, badela behajori, uh, unkitzearen eta unkitua izaitaren uh, behajori, eta denek badugu, baina nede ustez, batzuek besteak baino gehiodo gutio, bainan ez gira hoa hartzen, uh, bat dugulako, ala ere, beti minimo bat bainak, gara elbarritasunean direnen zat, hain uh, bada, eta bereziki uh, elbarritasun uh, fisiko aski askar bat badelarik, gara uh, unkitzak belduk egiten du, eta askotan jende hori ez da unkitzan. Eta asko hori da ere apertsun Ez unkitua izaitea, dezgustu hori ere ikustea begietan bai. pertsona rentzatea afrusa da. eraiki pertsona uh, ongi behar den bezala eta azkenan bere burua rentzatea uh, be bizipen politago batukaiteko edo bai, eta edera sentitzeko uxokia... uxokia... ere. Bai. Uh, edera sentitua gabe, benen bederan begiratua izaiteko. Begiratua ez utenai begiekin, konsideratua. benenetan konsideratua eta eta onkitua eta egia da uh, uh, er, dut edo zein edo zein uh, gauza edo zein pertsona afererkatuko genetuzke edo unkituko bedaren arazorik gabe eta hor egia da badela muga bat eta muga hori senditzen duena, be, zi, biztan dena lehenik pertsona da eta biziki gogoja izan behar da eta Uh, pentsatzen dut ere joztuki um, gurasua edo anaiarri beha edo ingurukoa ikusten dutelarik ere zer nolako, jaiten zen emzela, dizgusto bat sohtzen alduan jendearen begi eta eskuetan azken finean, egia da inguruko jendearen zatera hula uh, uh, uh, uh, da badela gogo bat joztuki hortan uh, uh, uh, laguntzeko eta beraz uh, jaiten ginoena uh, bah, beste uh, boa Uh, non erran uh, legalak ez diren gauza bat zuen, uh, egiteko? Hortan da, hortate uh, joan nahi nuen, uh, legearen aldetik, bon or, Kataluniako adibidea da, Elkartu, elkarte batzu dira hor laneanari eta uh, sexu laguntzaileak uh, direnak hortan, uh, seksu terapia egiten dutenak. Frantziako legean uh, pertsona horiek ez dira batere ezagutuak, azkenan uh, prostituzioa eta proxenetizmoa itzetan sartzen dira. Bai, bai, ahon debekatu da, eta ez bat uh, ere egiko nonzitua ere, behar uh, seksualo hori, uh, benetan behar, uh, osasunerako behar bat uh, uh, bezala ez bat ere konsideratua, beraz, horren uh, uh, or, inguruan aritzen aldiren guziak uh, ez dira legalak, eta gehienetan bizanena hor direnak dira uh, edo prostitutak, edo uh, formakuntza berezibatukan dutenak, baina uh, frantziak ez duena bat ere uh, ezagutzen, beraz, mm -hmm. bai, bai. Hor bazen artikulu bat uh, egiten zuzen justuki formakuntza bat uh, seksu laguntza ile izaiteko, uh, baina naski hori gordezka egiten dena alta existitzen da eta askinen uh, formakuntza gabe diren horiek hor uh, ziren ere piskatik azteko nola egin, nola eta bar baina izan da uh, legaldetik proposamen batez uh, kontsideratuak izaiteko justuki horiek? Uh? Bai, bedaren behar sexual hori, behar bezala ezagutua izaiteko, entsegu bat izana egina izan da basoloa uh, ministro zerari gara ian, eta uh, ahunt komite etik horrek uh, uh, baztertu duena um, aurtengo uh, martxoan jostuki. Mm -hmm. Eta orain, beraz... Uh... Ebe orain, be, be, behar beh din gira, egen er, nahi dut, uh, uh, uh, frantziak eraiten duena da uh, behar sexual bat baldin badu noh baitek, be, bere arazo pribatua da, eta beraz, berak egin dezala nahi duena, uh, bakarrik uh, arazo jauk egiteko Uh, xalbu uh, ereski erreiten dela, baina uh, elbahi aipatzen delarik, elbahi itasunek uh, laguntzainiz badituzte badit batzuek eta batzuek ez, baina orrentzat ez dute bat ere laguntzarik, ez bidez dibidez uh, norbait berbalin badute uh, ortan laguntzeko biztandena oberena dela hartzea uh, ortan uh, formatualen uh, terapeuta bat, eta azken bezala Uh, izendatzen dira, hori uh, personalia txamaiteko, berda, norbaiti uh, telefonatu, berda, itzordu bat hartu, berda, uh, berdin etxetik mugitu, eta hori dena egiteko uh, elbagi ba, tasuna duen batek, berdin ezin du, eta orta laguntza berdu, beraz, biztan dena, dela zerbait orta laguntzeko, bainan, beti bezala, bak zu, frantzian, badira, Uh, gaiia hititza uh, ju uh, tabu direnak, uh, biziki uh, estatu kontser batzailea delako eta azken finean uh, sexualitatearena bat da. Uh, bon, espero dut uh, uh, gauzaka uh, segituko dute aldatzen dola gutxi aldatu ziren menzalaben homo um, homosexual eskontz eskubidea maiteko, baina hogek ere, dirudien ez, sobera kalapita, sortiz, so, a, so, kalapita iniz sortu zuen, beraz, baina hori da azken finan main gainean dena, da jaseksu, askatazun, jaseksu hori, eta bakoitzaren itzaren eskubidean uh, errespetua, eta hortan sartzen da, uh, ikusi nahi ez direnak, eta beraz, uh, elbagi duten horiek ere behar hori dutela eta kondutan hartu behar dela eta nere ustez ez abatelea da zupri batu bat, benangizarte arazo bat duztuki eta denek horretan badugu zabeiteko dobedan jaiteko. Mm. Ikusi nahi ez diren gorputz horiek, jadanik eh? uh... Badakigu ere begirada hor dela, eta hor ez diren gorputzak, beraz. Uh, bo, interesgarria gaia eta erramezala uh, argiaren webgunen atxemango zuen loturak katalanez, nahi baduziekusi dokumentala. Bon, gusietu gira, me ez dukuz ulertzen, baina badira hori lotura batzu interesgarriak izaiten aldirena. ere zuentzat zat iraitzo fia orri eta besta diarte, maizu ari. Eta hitz eta mankizunean laster gure gomita marijo imaz zango da, urduinako errikoetxan lan egiten du, eta gaur berogai bat urbildu dira, ariara aldetik, araba rak eta bizkaitak, erritak, elaborariak, Elikadura buru jabetzaren inguruan gogoetatzeko, trukatzeko eta garaziko merkatutik, ere inspiratzeko lekuko merkatuen garapena landu nahi dutelarik. Gurekin izango da beraz, Mari Joimas, berekin aipatuko dugu. Hori, bostak eta erdime Euskal Iratetan berriak zurekin bernaetar gaina. gaina. La Sindikata enpresatipietako bozetan aurkesten ahalko da Pariseko kasazio korteak Lab eta STC Korsik eta Euskal Sindikater agazoine mandie, ZZT Sindikatak pausatu helegitea baztertu dute judeak egun, haute gibelatuak izan ziren abendo undarrerat, hauzitegiak afera trenkatzeko artean. PGE unbat abokat eta zuzenbide erakasle esareren deialdi jun, deialdiari juntatzen, urtahilaren amalauan bilbon manifestaldi haundi bat izanen da, euskal preso politikoen eskubideen errespetua galdeiteko eta gatazkaren konponbidearen alde, egun presondegi politika bide gabea gelditzeko galde dute legelari horik. Iparexko aleriko animazio ekonomikoa buntzatzen du hemen elkarteak, empresa xortu edo agar hartu nahi duten proieto ere maileak kontseilatzen eta bideratzen ditu, egokiak zaizkien egituretarat buruz eta larun bateko biltzak nagusian, basua gehi bosteko formakuntza proietoa orkestu dute, agroekologia herrikoi eta irankohaz opzionetik gai nagusirat pasaasi nahi dute. Maite la furkada zuzen bideerakasleari emanen dakote ohorezko xaria eusko ikaskuntzak eta baionako jejiko etxeak ostiralian, lapordiko ere muaz bereziki ere mandituen lanentzat dute bereziki eskertu nahi beste xari batzu ere banatuak izanen dira egun hortan. Eta pilotan superprestigia le yaketa kolen partida da da Chaldeontana Mikel Gonzalezek ere manadushimun Lambehi Nagusitus partida Ospital eta artean Betty Jokoanda <t 'intimitation> Gau eko musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hotshot Astelenetan Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin haste artetan gu irraziaaren hogeita arraotss kanpainako saio berezia. Kaiso eta ongietorriak zuria betxe ez irratzaioora. Astezkenetan zuria beltzez, musika beitza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna? Gapua, -tian, -tian. Eta ostiraletan metalgarraziak metal emankizuna. Metagarrazia nidaer eta negruta ni du. Euskal Irratiak musikazaen irraziak. Jep, gu amiguszeko, kusuna golida. Itzordua emaiten dauksegu abenduaren amalaguntan. Emankizun po hit bat prestatu dauksegu. Lema bezala hartzudugu saartasuna. Gu kadineko pertsunak nula ikusten ditugun. Auztoxararen ipuna ere kandatuko dauksegu. Itta finitzeko salvadoren pertsu bat. Ori den, Gaschetaper, et manqué sonneanne. Je te l'ai hâté tant, as t'as kenuntan. Ik wèrdi terdi et ali ke goiti. La fête Eta jakin ere xarri behatziontan astelen urdinak emankizunaren eguna izango dela, gaueko behatziontan, eta biarko goizberin aldiz telefono mugikorak eta gazteak haipagai izango dira, um, hor izango dira Salvador Kolegioko gorka haro eta garaziko francesean ere lehizoko ezitza den xabina leriza goizberiko gomitak biark sortziak amargutitan. Jentxan berrian erran bezala uh, memoria historikoa lantzen du berriak webgune berri batekin sail berezi batekin eta txaldeuntan uh, Itzaldiak emaiten ditu hortaz eta zuzenean uh, Segitzen aldituzie oroiteria jardun aldiak uh, Ogeita amaseiko gure gerla zergatik datzan Gambaratik ateratzeko zorian titulupean Streaming bidez, beraz segitzen alditu Eta momentuz Itzauek azpimagatzen itu berriak orain dugune goera pentsa ezina zen duela Iruz Palau urte historialariak eta elkarte memorialistak bildu dira beraz, berriak Martin Ugalde parkean oroiteria gune berritoaren aurkezpenaren karietarat. Bihar deklaratzerat deitutako sortzi lagunak ez tira epaitegian aurkestuko berrian haipagai, baita argian ere titulu nagusia, gastizko erri arexianatxilutako sortzi gazte epaiteko dituzte astertuntan. Bederatzi eta amabi ilabeteko espetxe zigorra eskaerari egin beharko diete aurre, akusatuen ahulrkan e, jartzekoak ziren aste artean zortzi lagun, jazko mailatren hemezorttzan, halaia zaldi barhar, igarki gobles eta ibon esteban gazteak atxirotu zituzten herriarean parte hartu zutelako kateizko gixiak eiakin arazi duenez, desobedientzia egite leporatzen die fiskaltzak, epaiketaren kontra elkarjetaratza eginen dute egogiterdian egorgiritatan auzitearen Eta Bigai indarkeria matxistasailean begian hamabost urteko zigoga ezagi diote erandian bikotekidea hil zuen gizonari zentro berezi batean beteko du zigora Bizkaiko auziteak erabaki dueen eta bestalde, bi gizona txilotu dituzte gazte zen bikotekideak jotzea egotzita bergeita amahiru eta bergeita hemeretszi urte dituzte txilotuek. Argian, bestalde Gipuzkoako errauskailua aipagai, lehen ere mankizunan aipatzen nautzen bideoarekin. Ez onartu hartu kriminal kriminalau, pilo zubidea gazetaria eta erraustegi haren aurkako taldeko kidea dena, um, be, ikusgai duzue eta bere kesua, beraz azaltzen du hemen. Bestalde, Turkian kurdistango HDP alderdiko euntaime sortzi kidea txilotu dituzte Istambuleko atentatutik bi egunetarat. Gutsienez, oitaime sortzi pertsunail eta eunta irorogaita auritu dira, bendoren amarrean, Istanbulen izandako atentatu bikoitzan, Turkiako gobernuak PKK derdi judu dueran naiz eta kurdistango askatasun belatzak, tak talde armatu uak bedegain hartu duen erosua, erasoa, tak talde armatua, PKKtik bereizitako talde disidentea da. Hortaz xetasunak argian. Eta kasetaritza saian Inazio eskolak kasetariaren elkarrizketa bat, ez ditut errespetatzen ari diren eta bideak. Bera, beraz oso gazte hasi kasetaritzan, kazetaritzen hainbat eta bidea handitan kollaboratuz publiko deitu egunkariaren sortzaileetakoa izan zen baita lehenbiziko zuzendaria ere. kaseta puntu eusen eta media bazken ere, kasazio gortea kajazoina eman dio lab sindikatuari, hau da ere gorko berri ya, haute eskunde doen presatik bitipien, tan orkesten alko da, Elegitea ez ez tatu du, beraz, eh, kaxazio korteak, CGTek egin zuena laben kontra, abenduaren amabi untan, erabaki berdina hartu du, SGTC, Sindikatu Kortxikarra eta CGTeren kontrako prozedurari dago kionez. Prenxoreko bat egindu la sindikatuak egun oren bilduma, beraz, Euskaraz eta Franceseska zetan eta Media Basken. Eta Gojira taldea ere aipagaikazetan, Gojira lapurtarrak Grami etarako bi ezen apen lortu dituzte. Grami charietan, beraz izenatuak izan dira, Gojira taldeko kideak, eta Euskal uh, talde bat beraz agiri izango da. Metal interpretazio onenerako erako izenatu dute, silbera abestigatik edo kantuagatik, eta jok disko onenerako erako argitaratu argitaratu zuten. Magma Lana, kaseta puntu eusen eta beraz nahi zen egin elkarrizketa irakurtzen alduzie hemen. Hey! Eta bi euskal preso mitardean siega bera ukatzeagatik Igor Uriarte eta Arkaitz agireba bidia azaroaren ama emesortziaz gerostik bilepenteko espetseko zigor siegan dira, siega bera kompartitza agindu zien zuzendaritzak, siega bakar batek bi pertsonentzat dituen mugak direla eta bi euskal presoak agindua, ukatu dute beren egueraren berri emandute euskal herriari zuzendu, eskutitz baten bidez, kasetan haipagaia Eta Katrin Hruz haipagai ere hausitegian zen eta be onartu du bere alaba irailtzea saiatu zela Katrin Hruz txemperen hori maiatzeren 2000 uh, hamalauko maiatzean hortaz setasunak zu duesten biztan dena. Hitzetapu Eta sarri, egan bezala hastelen urdinak emankizuna izanen duzue, eta joan eskipa, patxirika orkesturik behatzi hontan, eta gaur besteak beste king kreozot artistari interesatuko dira. Hemen hain bat. Wake Up To This, deitzen da. He's your tongue. So many hard decisions eskoziara beraz ipagai nagusietan edo hilabete umtako dozirra izango da Astele urdinak laguntzaileek prestatu emankizun untan xarri behatzi ontan is... dudan pop musika irratian entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentzitzeko eun entzunaldi behar dituena da Astele Nordinak Aztelen Urdinak hilabeteko bigaren Aztelen Gauero argatzeko bertzitatik amaretara. Pop, rock eta folk musikak Aztenduko duene mankizu da. Patsi. Eta joan esikin. Aztelen Urdinak. Bostak eta bergoita sei dira eta segitzen gugure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal Aiaraldeko hainbat autetxi, teknikari dulta langile, garazi gaindiz iren goizuntan, luz aiden bazkaltzen ondotik, elikadura buru inguruan gaiaren inguruan, gogoetabat eramaiten dute bat erik, eta hor ziren egun beraz hemengoa goaz elikatzeko holango, hola errango dugu, eta gurekin dugu urduinako errian lan egiten duen Marijo Imaz, Imaz Agachaldeonu. Aral txalde, hon bai. Uh, ur duñatik, veraz, Luzira Marijo, eranut ajaraldeko ordon arabangira, bainan administratiboki bizkaian, bizitzor, espikatzan uh, iguzuri. Bai baia ja galdeko eskualdetik etorri jera eta e, bueno bertan banatuta gaude eta bueno eskualdean badaude e, lau herri bizkaikoak eta beste bost eta bueno pizka bat e, eskualde hortako bederatzi herri horietako ba ordezkariak etorri jera politikariak eh e, baserritarrak teknikariak pizkatola neko taldea nitza. Ordain, mm -hmm. hor el da pizka bat hemengoaz ikastea edo ikustea nola funtzionatzen duten hemen hori aipatuko dugu berdin bainan gogoeta eta lan konkretu batetik abiatzen da bidaia hori gaurko fe, egungo bidaitiki hori zuek bertan lanqueta bat eramaiten duzuelako justuki elikadura buruialbetza garatzeko zuen errialdean. Bai, e, orduanean duela ama urte hasginan lanean, fiska telikadura burujabetza eta errogologia eh puntu hartuta, ba herrian garatu dira egin bat e, proiektu baganak hori bertako ekoizpena hobeto handitu eta, eta bertako kontsumoa ere hobetzeko asmoarekin. Eta orduñan egindan lanketa hori eskualdera nola baizabaldu da, eta duela bi urte eskualdeko likadura kontseilua sortu da, eta bueno, e, garko bizita hau, ba, likadura kontsailutik e, eginda. Mm -hmm. Eta zelanera maiten duzu, eh, justuki eh, eskolekin adibidez eh, kantinetan emaitenen jana nolakudeatzeko nola bueno, ba, kudeatzeko H-dusuè horre aldaketa bat nahi da pauso txiki batzuk eman dira, e, zenbait, bueno, zarren egoitzan orduinan aldatu da, bertan ematen dan e, janari guztia, bertako produktuekin e, osatuta dago, eta bueno, hor gaude eskola, e, kantinetan baita ere, ba, eredu aldatzeko, ba, proiektu batekin, eta, bueno, pizkanaka, pizkanaka, man eko genuke, ba, bertako produktuekin, ba, baita ere, ekontsumo kolektibori aldatu. Bestalde ere, berazegun garazin egon zareteza, Gatik, auto tu horit, azer el boulure Bai, ba begira e, erabaki genuen besteak beste, ba Elikadura Kontseiluak Eskualdean egiten ari da hori, nolabait gizarteratzea ba, eta e, bueno, apostu bat eginda, ba Asteroko edo eh Ilabetean bain egiten diren merkatu hioek ba, dinamizatzeko, animatzeko eta piskanaka piskanaka eh berpisten joateko eta bueno, guretzako iparraldean eh merkatuek, astejorako merkatuek dakarten eh garrantzia ta bisitasuna, ba, bueno, referentzi badira, eta aspaldi un bai parraldera visita bat egiteko asmoa eta bueno duela ia beteter viola eh bueno e, talde bat jo zitzen gun bistan eta bueno batera pentsatu genuen ba, antolatzea doni visita hau. Hau da nor uh, idulis es dira ber merkatu mota edo gehiago, merkatu un dia dira divisa zaiara aldean ez hemen bezala Ez, bueno, bertan badaude feria bereziak eta hoiek nahiko, bueno, badaukate beraien e, historia propioa eta nahiko finkatuta eta sendotuta daude, baina asteroko merkatu txiki hoiek, ba, aspaliranik bain nahiko galdu dute eta guretzako, ba, ekoizleentzako, ba, beraien produktuan salmentarako, ba, bide bat gehiago dira. Ba, kantinetan bereen produktua jartzeaz gain eta kontsumo taldeetan egiten duten lanketaz gain, ba, merkatuak beste lana bez badira eta arduan nebitugu pizkat indartu eta merkatuak galdu dituzten herri horietan, ba, merkatu berriak sortu. Mm -hmm. Eta hori nola nola egingo duzu azkenean hor, berda, ekoizleekin lan egin, laburariekin berriz merkaturat itzultzeko gogo hori eta ahal hori, lepistu berda. Bai, e, haiekin ari gela lanketa bat egiten Claro, aie gabe ez dago merkaturik, beraz, mm, ekoizlek baserrutarrek ez badute argi ikusten merkatu berriak sortzea, ba ez dakain ungo zentzurik e, horiek e, dinamizatzea, baina duela bi urte, bono, lanketa bat egiten hasi ginen, eta ez da herreza, ba, merkatuak egin daitezkelako, baina baita ere kontsumitzalea, merkatu egitara joateko itura ere e, barreskuratu da, ardu, ordu, bono, pixkanaka, pixkanaka, eri bera, e, gaur egun existitzen diren merkatu horiek indartu nahian, eta gero merkaturik ezakaten erri horietan ba bueno e, ikusten ari gera ea ba, merkatuak egin idealean beinekoak edo edo 15 edo herri chikiak dira kontsumitzaile gutxi dago beraz eta argon ba, ba, bueno, ez da ez da erraza ez eh, holako mm. merkatuak egun egun bestera ba martxan jartzea bere denbora behar dute baita ere ba kontsumitzaileak esagutu ditzan Eta bon horra gabiltza ba formula horren bila, ez? Eta bide hortan, ba, bueno, ba, bizita hau, ba, ireiak hartzeko, eta pixka bat askotan ere barritik atera, atera, eta eta denon artean hitzegin eta ireiak ateratzeko, ez? Mm. Eguneroko lanean gaudenean askotan, ba, hor gabiltza ez dakibu lan no? ondik jo, eta, bueno, irte hauek, ba, onak izaten dira, nozaro herriak ikusi, eta elkarrekin baita ere... Itsegiteko. Uh -huh. uh, Entzun dut ere, haragiaren aldetik, adibidez, etzilela ere ber uh, normak edo etzela berdin ere hemengo merkatuetan eta zuen merkatuetan berdin xaltzenal edo etzela haragirik xaltzenal ez? Ez, bueno, eh, kontua da, eh, merkatuetan baino, transformazio eh, normatibetan daudela diferentziak ez. Eh? guko aldean, ba obradore edo e, transforma kontzarako laboratorio bat e, montatzeko ditugun bai e, eskakizunak normatiba higieniko-sanitarioaren aldetik ba, zorrotzagoak dira. Ez, ez, ez daude fleksibilizatuta, ez dute kontutan hartzen ba, ekoizle txiki bat izatea eta bertako merkatu urako ba, ba, transformatu nahi izatea. Orduan, bete behar diren e, normatiba dira industri handi batek bete behar dituen berdinak. Hoi ekoztopo bat izaten dira, egin behar diren inbertsioak oso, altuak direlako, eta arduan e, ekoizleak ezberdin baukate transformatzeko e, modurik, ba, merkatura iristeko aukerarik ere ez daukate. Uhum. Eta hor dago, piskaba diferentziarik eh, haundiena, ez? Eta horren ondorioz, ba, gure merkatuetan, ba, produktu transformatu eh, gutxi kusten aro. Bintzat, iparlaldeko merkatuekin konparatuta gutxiago. Eta hor, beraz, behitustuki, hemen ikusi duzuen arekin, zer ekarriko duzu eaiara alderat? Bueno, buz, eh, lehen dikan bagekin nekienan, honla bait eh, gure susuma konfirmatu da, ez? eta bagoaz ba indar gehiagorekin ba, ba proposamen bat egiteko. Herri bakitza beraldetik ba, ba tokiko eta eskualdeko ba, beste administrazio batzuekin lan egitea saila da baina denon artean eta beberatzi e, herriak elkarturik ba, bueno, ba, in, pentsatzen dugu indar gehiago egin dezakegula ba pizka bat normativa horiek fleksible ezterako orduan, ez? eh baserritarrek aukerak behar dituzte beraien baserritarrei ba, ba errentagarritasun bat emateko eta erturkizuna erabegira ba baserriak mententzeko eta jende gaztea ban ekasaritzara bertaratzeko eta ezbaldin badira ezbaldin badira pizkat eresten ba ba oso zail jaukiko dugu ez eh e, badaukago jende interesatuta baserrien mundura bueltatzeko edo baserrimunduan gelitzeko Baina e, laguntza behar dute ez, beraien lana ba, ba ondo ginalizateko eta momentu hauetan ba zailtasun asko daude. Eta zuek e, zer e, uste duzuek harri duzuela justuki garaztarei pentsatzen dut, e, trukak eta moduan ere beti bata edo bestetik e, ikasten direla gauzak eta ideari berri batzu ere sortzen direla. Bueno, ba, eh, berrogegi pertsonetako talde bat etorriera, eta aztele batetan baulako talde bat eh, mugitzea, urrutira, azkenean hiru ordu edo egin ditugu autobusez, bueno, bani usteet eh, ekar dugula, ba goa, indarra, eh, kolektibitatearen ideia hori, eh, gure baserritarrak eh, elkartez berlinetan antolatuta gaude, eta pizka bat, ba, gure ustez, ba, hori ere, ba, oso importante bada da, ez? E, Danako intzate antolatuta eta elkartuta gotea. Mm -hmm. Zeola, behin daiteken indarra, ba, haundia goa da, ez? Eta helikadura buru jabetza, konzeptu haundia baita ere, eta bururaino eramaiteko ere, pausu luzeak eta urtetakoak baitira ere? Bai, baina bueno, gaur hemen esperientzia so polit bat e, bizi izan dugu eta gaur elu zeiden egin degun e, bazkari honetan, ba, bertako produktu ez osatutako bazkari bat izan da, e, euskal herriko produktuak, bai egualdekoak, bai paraldekoak, eta ni uste esperientzia polita izan dela ez, eta bueno, beste behin ere erakutsi dugu, ba, ba, bueno, e, bazkaldu gaitekela eta helikatu gaitekela ba, bertako produktuekin ez. E, zailtasuna saltasuna gabe eta eguneroko ba baten kostu berdinarekin eta ni ustet hori esperientzia ere oso izan da. eta hemen ba, gure iparraldeko eta luzeideko e, baserritarrek ba bueno digute hori ere posible dala eta bueno hori ere ondo dago <hazitzen> Marijo, imaz beraz gurekin ginoen egamezala jaraldetik orbildu zarete hemen garazi aldera eta hor luzaidetik pasatu ere, helikadura buru jabetza urduinako egian ere, lantzen duena mil esker gurekin egonik. Mil esker zuai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan. Itzi mandoka Hütsumandokan, Charles Bidegen jinen zaiku ahara hitzaz soras egitea. Ahara, Kostalien ez dutean hitz egiten, xamurzen edo... eta aharra behaz egiten da, bidien den artian zerbait egiteatzen dela. Jean-Jo Ferran be kapitalismoa enistoia dela eta lautan hoge ikadan nulla bankuen bidez kapitalismoa cambiatu den. Horain da diruak, dirua duela. ez da hola guk baliatzen dugun produktuak. Finanzia berak ez ditu sekulan ekoizten. Finanzia sektoreak aberastasunaren parte handi bat surgatzen du horaila. Eta eniaute txamendien kantakintza dela eta egun jup lala, aipagei. Memento batean iparlatzeko lepoan pasatzean, ottoa gintzean, ziloka batean jauzi bat, tanigin jup! La la la... Robbins, country music cantari baten, el paso titulia dien aire batian. Tu, un txaluken ma? Iten manu, zaitzozo kirian. Utsumandoka, uxkali ratietan, ashtehartez, saspitan, ashtizkenez, lauetan. Utsumandoko... Yep gu amiguszeko kusuna <laughs> La gorgida. Itz ordua emaiten dauksegu abenduaren amalaguntan. Emankizun po hit bat prestatu dauksegu. Lema besala argtudugu saartasuna. Gu kadineko pertsumak nola ikusten ditugun. Auzo xararen xa ipuna ere kandatuko dauksegu. eta finitzeko salbadoren pertsu bat. Gauri dela hain, gautzetza piper, iman kestu nean, euskalet gatzietan, ashtaz kenuntan! Eguerdi terdietarik gaiti! LASTE MANTE! Abendoareno geita sortzean! Eguerdi tatzik arte! Minitza, musika, iman kizuna! Itxasuko, ahokakagai, ikastolako, ikasleekin! Vomita, vomita, bereziarekin Aukok taldea! <laughs> eta bihar, goiz berin, beraz, Gorka Rotsaren, eta eh, Sabin Alegriza izango dira, gomitak, telefonoa eta gazteak, gazteak duten erabilpena, horretaz. Gomita, bestalde nik itztaputzen bihar itzordua maiten dauzia, tenorea ez talatu, bihar errez, eh, bostak eta seiak hartzen izango da. Alez egitara guapiskat aldatuko da berdin, kusiko, agenda historio bakizo kronikalariekin, berdin bihar, bihar marko izango da gurekin, Kuxi ko bihar, momentuz seiak euskar iratetan